En aquesta vida muntanyas i valls, al llarg del fant, com pobava terres entre roques i estanys, amb l'or L'eco de la vall, a ràdio les Planes. Sabers que ja van marxar per no tornar. Amb l’empenta dels que encara esten per venir. Som la gesta un ideal que s’avança, passa passa si algú mai ens pren la llum, calam el foc i punt. us varanss més luxors d'aquest lat per cuidar per treballar, no per vendre ni comprar. Quan darà l’últim pastor, compraran el seu valor. Agafem-los for les mans per acollir la llavor Tenim la llavor I la terra personar l'ecodelavall.org l'ecodelavall.org La muntanya hem de pujar per veure què hi ha més enllà Tu t'enfilaràs pel sud i jo obriré camí quan arribem al cim serem meitat de cabí, horebis que som germans i que el riu sella la nostra sang. Nu no era dame de terra despaïsen ducas avants nos fibrils, ni no que les metats, que no madets que n'auran no na rentes. Donan paraules de fumilla al cor, s'emportan la bronsa la plata i l'or, s'estenen el soroll duna revolució, arrenca el motor duna serga que s'nou. Muntanyes e valls, liures, liures Yeah. Salutacions a tothom. Veïns i veïnes, amics i amigues de les Planes d'Hostoles. Com esteu? Avui és diumenge, 25 de setembre i arrenquem el segon programa d'aquesta quarta temporada de L'eco de la Vall, aquí a la sintonia de Ràdio les Planes, el 107.7 de la FM, també per internet a radiolesplanes.com. Salutacions també els veïns i les veïnes de Sant Feliu de Pallarols o d'Amer de, de la Vall de Cogolls, si us arriba la senyal. Com esteu? Salutacions a tothom, també als oients del podcast l'ecodelavall.org que prefereixen escoltar el programa La Carta quan els hi és més còmodo i també ho podeu fer vosaltres quan no pugueu sintonitzar el programa en directe. Avui us porto tres entrevistes que vaig enregistrar ahir mateix. Acaben de sortir del forn perquè les he hagut d'equalitzar una mica i, per tant, he estat aquest matí repassant-les per que les poguéssiu escoltar bé. Estan recient editades i la primera és el regidor de Cultura, en Joan Soler, que el coneixeu prou bé, i li vaig demanar que en fes, eh, ens compartís doncs, una mica quines són les novetats d'aquest curs que eh, és un, fi, un final de cicle per moltes persones a l'Ajuntament d'aquí de les Planes, com ella ens comentarà, però també coincideix aquest curs amb un fi de cicle polític a un nivell doncs més gran, a nivell de Catalunya, després de totes les mobilitzacions del procés, hi ha un canvi de cicle, considerant potser les eleccions municipals amb les de la Generalitat, no, no està descartat que es puguin avançar les de la Generalitat, Uh, tampoc sabem què passarà amb el govern de la coalició i també al mateix temps, per acabar-ho de reunir tot, tenim aquest canvi de cicle també, al mateix temps d'ordre global, no? a nivell mundial, que doncs, fruit de la guerra a Ucraïna doncs, han saltat tots els ponts i tenim aquesta gran transformació, aquesta gran transició, accelerant-se degut doncs, a, a les dependències que tenim energètiques amb Rússia, però no només, com hem anat explicant i explicarem, també per moltes altres qüestions que ja es venien esdevenint i que s'estan cristal·litzant ara arrel de la, de la guerra, que no és la causa de tots els problemes, ni molt menys, però sí que serveix per donar-nos en de totes les dependències que teníem i de tots els canvis pendents que tenim que fer a nivell econòmic i també en altres nivells. La segona entrevista és a la Gemma, una de les persones que estava participant a la fira del joc i dels productes de la terra que s'ha fet aquest cap de setmana i que s'està fent eh, també s'ha fet aquest mateix matí. Jo vaig parlar amb ella, Ahir a la tarda ja ens parla de la seva empresa, que és Jugàlia, i parlarem dels jocs de sobretaula, però també ens donarà la seva visió com a jove, a menor de 30 anys, de com veu la situació actual també en tots aquests àmbits que ja estava apuntant. I rematarem el programa amb una tercera entrevista. Aquestes dues últimes entrevistes són més breus, i en aquest cas és amb en Jaume, un agricultor jubilat del Penedès que estava de visita aquí a la Garrotxa amb la seva família, que també estava a la Fira del Joc i dels Productes de la Terra i, en fi, vam fer una petita xerrada i també plantegem qüestions que aquí el programa doncs, ens agrada que ens qüestionem i que intentem trobar-li respostes i també, sobretot, solucions. <fixi> Així és que, sense més preàmbuls, anem a escoltar aquesta primera entrevista amb en Joan Soler i, a continuació, doncs, anirem avançant també altres temes i altres comentaris entre entrevista i entrevista. Moltes gràcies per acompanyar-me, gràcies per deixar-me que t'acompanyi. Comencem! leco@lavall.org leco@lavall.org Molt bona tarda, Joan. Bona tarda a i bona tarda a tothom segur que sona aquesta veu, és el regidor de Cultura de l'Ajuntament de les Planes d'Ustoles. També fa el programa Estrenes, deixa'm que ho digui, Joan, perquè sí. uh, quan faig referència a tu dic, residua cultural, però fa molts anys que fas un programa musical aquí sí. a la ràdio. Sí, sí, sí, faig un programa musical des de fa molts anys, Estrenes que, que des de Ràdio Les Planes també es reparteix entre diferents emissores de, de Catalunya, que també, que també el passen, i bé, això també és, és important que des d'aquí, des de Les Planes, donem a conèixer Bé Primer doncs, la ràdio, la ràdio municipal del nostre poble, a diferents indrets de, de Catalunya i que passin doncs, un programa en concret. No? Penso que també això pot ser l'inici de que del que per exemple l'any que ve, doncs, puguin haver-hi altres programes com per exemple el teu que, que, que puguin esdevenir, doncs una mena de catapulta cap, cap a altres emissores eh, municipals d'arreu de, de Catalunya, que seria una proposta que podríem ben bé exportar, no? Ara demés deixar-te així de cara, amb, amb, <ríe> de, amb cara demoniat-ho, eh? No, com... són idees, són idees que, que, que es tenen de cara a un futur de, de l'emissora, que ve ja portem 42 anys d'emissora municipal... I aquest és un pas més que a través de la xarxa doncs, se'ns ofereix a les emissores municipals exportar programes de producció pròpia eh, i que els puguin passar, si els interessa, altres emissores municipals d'arreu de Catalunya. Eh, per exemple, a Estrenes eh, es passa... Amb, amb unes 10-12 emissores municipals de, de Catalunya que l'agafen per omplir potser un buit que tenen eh, en aquest aspecte en quant a programa musical o en un buit que tenen de programació. No? Per tant, mm. penso que és, que és important que anem amb aquestes sinergies eh, a nivell de, de, de mitjans de comunicació. No? Penso que és, és molt bo, molt bo i molt vàlid. I tant, i tant. I un, pot arribar a ser un al·licient per a aquestes noves persones que s'animin a fer un programa i facin els seus continguts amb aquest al·licient de poder doncs, tenir una audiència més àmplia. Sí, sí, sí. El que passa que això també ens portaria a un, a un nou debat que tampoc és el que hem de parlar avui, no, no, no. perquè coneixem tots, per exemple, l'èxit de Vilabreig, es diu, aquesta misura sí, municipal. Sí, Ràdio Vilabreig, que també té un èxit important, eh, no només eh, a la seva àrea, la seva població, sinó també la província de Girona no? i fora d'ella, perquè a través d'internet també eh, hi ha molts seguidors. sí. sí, sí, sí. Diuen que és la mesura més escoltada, però, en fi, el, ho plantejava perquè, clar, aleshores... Eh canvies una mica la perspectiva de quins són aquests continguts, quina és l'audiència, i per tant la mesura local com a tal sempre ha de fer aquests continguts locals, no?, és la seva raó de ser, però evidentment doncs, és una possibilitat d'entrar en xarxa i, i difondre arreu. I tant que sí, Jordi, i tant, i tant. Molt bé, ens seguirem parlant de ràdio. De fet, la setmana passada, a l'entrevista que li vaig fer el president de l'Associació de Caçadors d'aquí de la Vall d'Hostoles, en Josep Lluís Plana, abans de començar a gravar l'entrevista em va comentar que hi havia sigut doncs, també un partícip d'aquesta ràdio, d'aquesta mesura de molt jovenet doncs, que havia fet les seves tertúlies i els seus programes. Tu el recordes? Sí, sí, de fet, eh, perquè per la ràdio ha passat moltíssima gent que, que ara encara se'n recorda del seu pas per aquí. Has de pensar que quan vam començar la ràdio a principis dels 80, 1980, eh, érem poqueta gent, però després se'n van anar sumant moltíssima gent perquè, esclar, no hi havia pas res més en quant a oci en aquest aspecte i en quant a eh, que poguessis fer un programa o poguessis eh, posar música que a tu t'agradava i poguessis fer informatius eh, doncs dedicant molta part de l'informatiu a parlar del poble de les Plans i les, seves, les coses que s'hi feien no? va arribar en punt de que teníem moltíssima gent inclús te diré més eh, l'actual directora de cinema Carla Simon ha fet eh, els, els seus propis espais i informatius eh, a l'emissora municipal de Ràdio Les Planes. Encara me'n recordo que preparava les notícies, l'informatiu, i encara tinc talls de veu de, de, de, de com presentava eh, els documents o com presentava eh, els informatius o feia les notícies. No? Vull dir que, perquè veges com, com ha anat. I molta gent ha, ha passat per la ràdio, que ara, evidentment, ja són persones que deuen estar eh, casades, amanyadades però que encara se'n recorden el seu pas per la ràdio i que va ser doncs, tota una experiència. No? i Penso que seria bo de que tothom que volgués fer ràdio, estem oberts a qualsevol proposta i a qualsevol suggeriment que, que tinguin. La ràdio és obert i, evidentment, nosaltres ja tenim una certa edat i, i evidentment, penso que jo que, que potser sí o potser no, estarem sempre a la ràdio. que La ràdio ha de seguir donant aquest missatge de, de, de fer programes, de, de donar a conèixer a la gent eh, propostes, eh, entrevistes, esdeveniments i, i que sigui de tots i per tots. Exacte. De, de ser emisors, no, no només receptors, de, de... aquest dret a la comunicació que té tothom, no, sí, sí, sí. no, no només el dret a rebre informació, sinó també de crear-la des del punt, punt de vista propi, però avui no, no, no avui volia no... parlar... Avui no tot, sí. Eh? La idea no era parlar amb en Jan Soler de ràdio, però, evidentment, doncs... Amb un peu. Clar, com heu pogut comprovar, és una de les seves grans passions. També treballes a Ràdio Olot, sí, sí, sí, sí. com has acabat d'explicar fa molts anys que hi treballes. De fet, també, només un petit recordatori, l'aula la ràdio també és un programa que es fa regularment des de fa anys que els estudiants més joves de, de l'escola poden també fer ràdio però ens falta aquesta franja d'edat que també s'animi veiem si els podcasts no ens acaben de derrotar i, i resistim amb, amb aquesta eh, ràdio més tradicional que també pot ser molt moderna. Sí, per això eh, un cop al mes eh, s'intenta no es va a l'escola i sempre hi ha, eh, tots els cursos passen per la ràdio i bé, a través dels mestres que, que, que els acompanyen i que ven a la ràdio de fet en, en aquesta època de pandèmia, la ràdio va a l'escola, no a l'escola, ve a la ràdio. I aquest nou curs també serà, eh, serà diferent. vindran a la ràdio ja per fi, perquè bé les mesures de, de COVID doncs, ja ja no hi són i per tant doncs, poden la mear de venir a l'escola i aquest nou curs escolar 2022-2023 ja doncs, tots els cursos passaran per, per la ràdio, és a dir, vindran a la ràdio, gravaran el seu espai i després doncs sortirà un programa que es diu l'Escola a la Ràdio eh, que es passa un cop al mes. Molt bé, deixa'm dir ara sí, després d'aquesta de, prèvia, que la idea de, de fer aquesta xerrada amb tu, aquesta breu entrevista és per presentar el curs eh, des del punt de vista de l'Ajuntament però també com, com a veïns i veïnes que som doncs per comentar quins són els temes més importants en un any també molt especial, com, com ara comentarem, i també aprofitar per comentar no sé si els oients tenen l'oïda prou fina per endevinar que estem a l'exterior, que no, no estem a dins de la ràdio. De fet, ens trobem davant del cap mateix, a les portes de, sí, sí. El del dispensari. El dispensari, al costat de la sala polivalent, on s'està fent aquesta festa de, de no, la Santa Espina. Uh, per temes meteorològics, doncs, s'ha agafat la sala perquè ja... Ha caigut quatre gotes, sí. Però bé, Està ben tapat i és una bona elecció per ser previsós. Sí, sí, sí. I tant que sí. Doncs sí, un nou curs escolar i un nou curs a nivell de, de, de Jan Carac, com tu bé deies, i també has insinuat aquest, eh, aquest pas final cap a aquesta legislatura, que s'acaba, que s'acaba l'any que ve. El mes de juny tindrem nou alcalde o alcaldessa i tindrem doncs, nova gent, alguns eh, dels que ja ara quedaran, però tindrem nova gent que encararà doncs, aquest, aquests quatre anys eh, vinents des del 2023 doncs, eh, amb, amb il·lusió i amb ganes de, de fer coses i de, de seguir eh, tirant endavant el nostre poble eh, que ens estimem i que bé hi ha molta cosa a fer i penso que, que ho encararan bé, hi ha molta cosa hi ha que, que, pots, que, pots, que es pot anar seguint o que feina feta que hem, que hem anat fent en el curs d'aquests anys, però sí, hi ha molta feina encara fent un poble, sempre hi ha coses que, que s'han d'anar millorant, que s'han d'anar fent, i bé, això és el que, el que esperem que, que succeixi l'any que bé Ara sí, en quedem aquesta part final, a partir d'octubre i fins al mes de, de maig, que és quan es presenten doncs, totes les eleccions, és el juny, però al mes de maig ja pràcticament parem l'activitat, maig, abril-maig ja parem l'activitat, i després doncs, ja agafaran el relleu eh, altra gent. Ah, pensava que eren el maig les eleccions. Oh, potser sí, era el maig, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. no? Sí, sí, sí, sí. Bé, doncs és això, el que encararem ara mateix és aquesta etapa final d'aquests aquest, quatre anys, i l'encararem doncs, bé tancant algunes coses intentant de, de ubicar-ne algunes de noves i, i bé i pensar doncs en, en un futur el mm. futur de, del poble que també és molt important i és bàsic i tant que sí. Deixa'm que diguin si sí, em veu una mica baixa perquè no, no està confirmat i tot just he fet la sol·licitud que en, eh, vaig sol·licitar eh, l'altre dia fer-li una entrevista a l'alcalde i després de quatre anys de programa, eh, l'Eco de la Vall va començar el 2019 i, i mai li he fet cap entrevista i també pot ser interessant si ell vol utilitzar els micros doncs agafar aquest espai per fer una entrevista i ja tindrem temps de valorar amb ell, doncs amb Eduard Llorà, doncs aquests anys, ben bé deu anys de, de, de governança, no? d'alcaldia. Per tant, no, no, tampoc no, no ens compliquem la vida perquè seria molt difícil resumir tots sí. aquests anys perquè hem passat moltes coses, com, com bé deies, no només la pandèmia, sinó segur que molts altres esdeveniments que serà maco de, de recordar en sí. aquesta entrevista i, i també doncs, al llarg de, de la temporada. No? Però, per començar, quin, quin tema creus que seria el més important que... O un dels, un dels importants, sí. perquè tots ho són a la seva manera, eh? Tampoc sí. no, no fem una jerarquia, però quina de les coses podries destacar d'aquest nou curs? Uf, uh, bé, s'han fet moltes coses, uh, començant pel centenari de l'escola, que, que, que, que vam celebrar, que vam adequar una mica tot l'espai, que s'han fet obres a l'escola, perquè, bé, la maninada que, que va a escola doncs també estigui còmode estigui bé a l'escola ho, ho vam adequar molt bé eh, després també bueno, s'han creat dos festivals eh, un de música i l'altra de màgia el festival Plan Estiueixet i el Plan Es que penso que a nivell cultural també ens ha donat un relleu molt important a nivell de poble tant a la comarca de la Garrotxa com a la província de Girona i els seus voltants i Osona i també de Barcelona Penso que ens ha donat una empenta important en aquest aspecte. I després, eh, què més? Bé, destacar doncs, les obres que s'han fet, per exemple la Rambla, eh, altres obres com el Carrer del Plau, s'han fet eh, bé, o la pista poliesportiva també l'hem adequada, adequada bé, bé, hem intentat estar presents amb cadascun dels barris també, per quina problemàtica tenien cadascun d'ells i bé, i ara ens queda la... això és el que més o menys s'ha fet però encara ens queda una part molt important de, de fer que és el pla d'ordenació urbanística de, del poble aquest pla que es, va, que es va presentar ja fa bastant de temps, hi ha hagut alegacions, les hem contestades totes i ara doncs, és qüestió d'implementar aquest, eh, aquest pla. Eh? Aquest pla s'executarà en aquests propers anys, per tant veurem molt de moviment eh, en quant a la configuració del nostre poble, en quant a creixement, en quant a indústria, i, i bé, penso que ens ja ha quedat un pla molt maco, que que ell pugui consultar doncs sap, uh -huh. sap que sempre pot a l'Ajuntament i consultar com, com quedarà en els, propers, eh, en els propers anys molts anys eh, estructurat el, el poble de les Planes cap on ha de créixer eh, a tots els nivells i en quant a circulació de trànsit pel centre del poble i veu ubicar una mica doncs, tot aquest pes que, que, que tindrà aquest pla d'ordenació urbanística no? és, és important aquest pla sí és uh -huh. important de fer-lo, es fa cada cert temps cada certs anys i bé doncs hem aconseguit fer un pla bastant, bastant maco si tens ocasió de parlar amb l'alcalde ella t'explicarà ben bé com, com, com anirà estructurat quines àrees es tocaran més bé ell ha treballat molt i ha demanat ajudes també per, per fer-lo i bé i el regidor, que ara no recordo qui és el regidor el regidor que porta les qüestions urbanístiques... Ah, el eh, Fontanil, en, en Josep. D'acord, vale, no, potser seria més aviat inclús algun dia parlar amb ell també perquè ens pugui concretar alguna cosa. I també suposo que el, el, aquest nou pla va ser aprovat el 2022, oi? Sí, va ser aprovat aquest any. Sí, sí, sí va ser aprovat mm. aquest any. Hi ha hagut les al·legacions, com et deia, les al·legacions s'han anat contestant. Algunes eh, eren viables, altres no eren tan viables eh, per, per qüestions de llei, eh? De, de com, com s'havien de fer les coses i, bé, ara es tracta de, de, de passar un temps i d'executar aquest, aquest pla. Mm -hmm. Molt bé. Um, L'altre tema que podríem comentar, si et sembla bé, en Joan, és aquesta nova comunitat energètica que també s'ha plantejat que és una mica una línia interessant amb aquesta transició energètica en la que estem, però abans d'això, deixa'm només fer un apunt, no, no t'ho pregunto, eh? només faig un apunt també perquè el, el, els oients i oients també estiguen al cas que recentment eh, jo crec que la setmana passada mateix, es, aquest mes de setembre es presentava aquest procés participatiu que es diu nou estatut del món rural, no? un nou estatut pels municipis eh, petits i també doncs, es renovava el consell assessor dels municipis de menys de 1000 habitants, no? Ja et dic que no t'ho pregunto perquè és un tema que igual també seria embolicar-nos amb, amb qüestions de, de consells i organismes que, que fan funcionar tot el que és la, la qüestió política i econòmica local, però sí que és una cosa que seguirem des del programa des d'aquí l'Eco de la Vall per veure una mica també doncs, que hi ha molta gent participant-hi eh, per d'alguna manera formar part d'aquests processos, no? eh, com vam també comentar la temporada passada amb el Fem Garrotxa no? que també és l'estratègic de la comarca pels anys 2020-2030 per tant hi ha molts processos en marxa inclús també jo diria ara amb certa ironia que des del govern de la Generalitat també està fent un desplegament en aquest sentit molt important que jo que també està mirant de cara a les eleccions de maig per arribar a aquestes eleccions, havent dit que, que s'ha construït aquest procés participatiu, no? I després podríem veure fins a quin punt és participatiu, no? Perquè també hi ha un, un pla estratègic del Pirineu que s'ha anunciat des de, des de Nova York, juntament a, amb aquesta Assemblea Ciutadana pel Clima, això ho va anunciar el president per Aragonès, i per tant hi ha tot un desplegament de, de la Generalitat per perquè la societat, doncs, pugui ser partícip, però haurem de veure fins a quin punt, doncs, realment aquesta participació real o ve molt imposada o instrumentalitzada pels governs i pels partits. Això és un tema, també, doncs, que el... volia dir-ho i, i aquí ho deixo. <laughs> Tornant al, al tema de la comunitat energètica, eh, que plantejava, sembla que és un tema prou interessant per, per sobrellar... Eh... Home, eh, tal com està la situació energètica en aquests moments, que l'energia s'ha doncs, eh, disparat eh, un tant per cent molt elevat i que les llars pateixen, sobretot eh, la gent que pràcticament té, eh, no té recursos econòmics eh, molt importants i que s'han carit moltíssim. Per tant, des de l'Ajuntament no és el primer poble que ho fa, ni serà l'últim, evidentment, perquè aquesta comunitat energètica de, de Les Planes eh, neix a través de la Diputació de, de Girona, eh, dins el marc d'aquest gran projecte que busca generar energies renovables en molts municipis del territori. No? Eh, la comunitat de Les Planes encara es troba en una fase inicial, de moment, però eh, bàsicament el que seria, seria posar plaques. Eh, en, en l'escola per començar i eh, els, els, els habitatges que estiguin bé, a, a pocs metres d'on hi ha l'escola, doncs que es poguessin estirar de les, de, de les plaques eh, solars que, que posaríem i tenir un percentatge d'energia de, a les seves llars. Uh -huh. Això no vol dir que després hagin de pagar, per exemple, a Endesa o que hagin de pagar amb, amb la seva companyia habitual no? però seria ja menys del que, del que pagarien aquesta és idea inicial a, a l'escola però després hi haurien altres sectors si, si va bé i la apunta tot això d'altres sectors del poble que es podrien fer de posar edificis municipals ja que sé per exemple, aquí on estem posar el pavelló per exemple o, o aquí al cap i la gent del voltant d'uns de, metres ens pogués estirar d'aquesta energia i, i que el, el cost final de la factura elèctrica de cada mes doncs sigui menys. Eh? Mm. Aquesta és la, la idea que funciona en, en diferents indrets que, que ja està implantat aquestes comunitats energètiques. Eh? Vull dir que és, bàsicament la idea és aquesta. D'acord. L'any passat vam... Bueno, L'any passat no, a, a la primavera del 2022 vaig estar a Girona, que es feia a la Fira de la Terra que deu ser com la germana gran d'aquesta de, Fira dels Productes de la Terra que es fa aquests dies també aquí a, a les Penes d'Ostoles. Sí. I vaig poder escoltar una xerrada que feien en Josep Puig i un altre company també que precisament estan desenvolupant i impulsant aquestes comunitats energètiques. No? I per tant, si algú també vol recuperar aquell programa, sí. només que busqui Fira de la Terra, el podcast del programa, doncs ja, ja també pots recuperar aquesta xerrada. Perquè clar hi ha molts temes i a mi em, em, em sorgir el, el dubte no sé si tu m'ho sabràs eh, respondre Joan veure, el el... que jo sérespon. Si sí. eh. Simplement és que el, una cosa és una, una empresa energètica pública, com podria ser de l'Ajuntament de Barcelona que vos estàm impulsant o, o la, de la Generalitat que també ha impulsat ha anunciat recentment aquesta nova empresa pública, i una altra cosa són les comunitats locals, no? que normalment sorgeixen de, dels veïns i les veïnes. En sí, aquest cas, l'Ajuntament pren la iniciativa sí, sí, sí. i seria com un soci més, juntament amb els veïns? Seria aquesta la idea, una mica? Mm. Sí, uh, aquesta idea és de que l'Ajuntament uh, prengui aquesta iniciativa i que informe els veïns de que bé, que hi ha aquesta que es vol implantar aquesta comunitat energètica i que qui vulgui, de fet, o més que bé el mes, mes, mes d'octubre, es vol fer una xerrada per qui l'interessi per per, per per resoldre dubtes per, perquè la gent vegades val una comunitat energètica però en què consta? Què, què serà? Com, com ho formarà part? Això, què, què, què farem? Com, com anirà? Uh, què s'haurà de pagar o com quins barems hi ha no sé, aquestes coses, aquestes dubtes, mm. aquestes preguntes que són les que es contestaran uh, ja informarem però es pensa fer una xerrada uh, a nivell global de, de, de les planes qui vulgui, suposo que es farà aquí el pavelló i que ja informarem de, del dia i hora per fer aquesta xerrada i així uh, que la gent que, que li interessi el tema i que vulgui veure això que deia abans reduïda la, la seva factura elèctrica de cada mes i amb aquesta comunitat energètica doncs es pugui formar bé però bàsicament és això eh? mm. és, és, és ubicar plaques solars ara no recordo quantes ni, ni quina potència ni molt menys però una part d'aquesta potència aniria destinada mentre no es faci servir a nivell d'escola per exemple doncs, a, a, a les llars no? mm. molt bé, algun dia també intentarem parlar amb l'Albert Guàrdia que és el, el, també el regidor de de qüestions aquestes de medi ambient i també algunes coses d'energia i, i ens ho podrà acabar explicar i, i també assistirem a aquesta presentació que comentaves algun tercer punt que, que vulguis destacar sobre aquest curs que comença? Bé, doncs bé, bàsicament, no, ara aquest, aquest curs que, que comença però que per part meva i per part dels companys regidors i regidores Uh, i també de l'alcalde que acabarà doncs, el mes de maig doncs uh, ara és uh, encarem aquesta part en què uh, bé o sigui, hem, hem, de, hem de veure uh, el, com uh, ho deixem tot a nivell d'Ajuntament uh, bé, en tots els aspectes uh, i, i després doncs uh, ja preparar doncs, tot el que, el que vagi vinguent que vagi a partir de, de que s'acabi la festa de Santa Espina, per entendre'ns, a octubre eh, fins, fins al mes de maig, que són pocs mesos, doncs eh, ja anar seguint doncs, per ordre el que, el, que, el que va vindrà. Per a meva, en quant a cultura, evidentment, eh, hi han tots els actes culturals que vindran de cares a desembre, que és Nadal, que són reis, que, que hi ha també el Plan Nascadàbre, que arriba al mes d'octubre, d'aquí tres setmanes, pràcticament. Per Perdona, Joan, al pla què? Perdona. Pla Nascadabra. És un festival de màgia mm. que vam eh, començar l'any passat i que, a través de la companyia Magnani i l'Ajuntament, vam apostar per fer un festival de màgia. És a dir, que mags de diferents indrets internacionals i nacionals doncs vinguin aquí la gent els pugui veure. és Va ser l'any passat. Van venir més de 10 persones a veure durant el cap setmana i aquest any n'esperem uns viatges més. De fet, ja està està publicitant i vindran doncs, realment primeres figures de, del món de la màgia, de la prestidicitació, del mentalisme i allà podrem veure uns espectacle, gal, dues gales, espectacles de carrer, tallers i tot això durant un cap de setmana, el 15 i 16 d'octubre serà quan viurem el Planes Cadàvra. Això, i després ja, bé, de cares al 2023, que arribarà, doncs els primers mesos, fins que no fem l'aturada per les eleccions, doncs ja preparar el terreny, eh, pressupostos municipals eh, i tot el que un ajuntament doncs, va fent el dia a dia. No? Vull dir que no deixarem de fer el dia a dia i per tant doncs, és el que el que queda, el que queda ara fins a, fins a final d'any. Unes festes també, com pot ser la festa de, de Cogolls, eh, que és el segon cap de setmana d'octubre i que aquest any doncs, es farà es pensa fer doncs, ja amb, amb, amb garanties de que no hi hagi doncs, la Covid pel mig perquè han estat dos anys que no s'ha pogut fer gaire cosa, pràcticament res... Aquest any es pregarà la rossada i aquest any també hi haurà navaneres i també es ballaran sardanes i es farà la missa. Per tant, us convidem a tots el segon cada setmana d'octubre a Cogolls i després la setmana següent al pla Nascadabra i després enganxarem amb les activitats de, de Nadal i bé, és bon que toca. Hi ha ja feina, hi ha ja feina. Deixem només... el fer-te les dues darreres preguntes una sobre la festa de la Santa Espina que és aquest cap de setmana sí, sí, sí, sí. 24 i 20, 25 de setembre um, només fer un breu comentari uh, però ja que has comentat això del festival de màgia també no et puc deixar de preguntar-te sobre els festivals de planestiueja que tu també doncs, ets sí. un dels impulsors i que hi treballa més mm -hmm. uh, a peu d'escenari, abans i després, i, i durant eh, tots aquests eh, concerts que, en fi, és una cosa que no ens l'acabem, no?, perquè no, no. hi ha un munt de, de grups diferents i hi ha, no sé si són quatre o cinc edicions, amb molt d'èxit la d'aquest 2022. Sí, portem sis edicions ja del, del festival i penso que cada any va anar creixent, uh, de fet hem anat creixent. Uh, Deixa-m'ho dir correcte. L'any passat uh, la, la, la gent que va passar pel festival van ser 4.000 persones que se n'hi han doblat. Hi ha vuit 8.000 persones que han vist uh, els diferents concerts del festival. Hi han hagut 3 o 4 concerts que, que, han, que hem, hem omplet, uh, sobretot el del de, Con concert d'Ava, de, de uh, després en Joan d'usà, i la festa familiar que també doncs, ha estat eh, de nou un dels concerts i una de les festes importants que, que la gent doncs, eh, ha, ha vingut no? per tant penso que hem de seguir per aquesta línia de que les planes siguin un referent en quant a festival que la gent passi passi aquí el cap de setmana i vingui tenim l'espai Gorgues, que també és una altra de les coses que hem entregat des de l'Ajuntament i que ara doncs, ja és, una, és, és un model exportable, és a dir, que aquest model que fem nosaltres de tenir un pàrquing, que la gent parca, que, que paga una quantitat, que ha d'agafar un tiquet, que només eh, cada dia doncs, hi puguin veure 200 persones que puguin visitar els gors i només, perquè si no els ecosistemes se'n ressenten. Doncs eh, per això vam fer eh, aquesta modalitat de dir només ubicarem 200 persones cada dia per, per veure els tres o quatre gors que, que, que la gent visita. No? I això els altres pobles que tenen gors o els altres llocs que tenen gorts eh, han vist que aquí han fet un model realment interessant i que, bé, penso que és exportable i que la gent ho molt bé. Al principi hi havia algun dubte, hi havia alguna cosa, però penso que la gent ja s'ha vist de preservar el medi ambient que hem d'agudir de del medi ambient que evidentment és ben nostre però que l'hem d'agudir amb seguretat i amb cura eh? vull dir que, que hi, ha, hi ha molta fauna hi ha també doncs eh, els ecosistemes que, que d'això no fer-los malbé i que cuidar-los perquè bé, és el, és el futur també, vull dir que no, no l'hem de no l'hem de, de com, com t'ho diria jo d'explotar de, molt tampoc. Vull dir que és, yes, la gent ho ha de veure, ho ha de gaudir, però en seny i amb cura mm. i amb qualitat, això sí. Mm. Sí sí. Uh, ens van soler, m'ha passat del festival per estiueja a les gorgues i els sí. salts d'aigua aquí sense donar me en compte i, bueno, també està perquè és un tema que és una gestió que heu fet vosaltres perquè és que fan 4 anys, no sé, no té més de 4 anys el tema de la limitació de l'aforament. Sí, sí, no té més de 4 anys, per tant van començar, si és un certa por de veure com quina responsabilitat tindria la gent uh, i, bé, és que la gent ho va entendre, va entendre la necessitat d'obrir... Que... De, de que aquests espais doncs, eh, eh, estiguin amb cura i amb seny que la gent els vagi a veure, gaudir, però que, que no es massifiquin tampoc. Eh, perquè després passa el que passa, que se'n ressent tot i, i és el que no volíem. Que... Deixa'm ara si la última última. Us preocupa la situació econòmica des del consistori des de l'Ajuntament que es pugui deteriorar a uns nivells que potser no, no vam veure ni tan sols el 2008 amb la crisi financera, que al 2023 la inflació continuï, eh, les empreses no puguin donar llocs de feina, mm -hmm. que la crisi sistèmica, sí, sí. Eh, perquè implica uns canvis molt importants, afectin els veïns, això ho, ho teniu en ment? Teniu a, alguna qüestió doncs, que potser us esteu pensant de desenvolupar, de posar a la pràctica, algunes ajudes, algun tipus de, de tema? Us preocupa això? Sí, sí, evidentment que ens preocupa la situació actual de com uh, uh, van els esdeveniments. Uh, és Esclar, tot s'ha encarit, uh, el carro de la compra sempre és més car cada, cada, cada dia que passa i sabem que hi ha gent que no se' no pot permetre de, de comprar segons què o de, o, o de viure en certa qualitat, no? I, i això ens preocupa i per això doncs, uh, fem coses com, com aquestes, uh, energètiques, de... Uh, de, de donar servei de llum, per exemple a, a llocs o a, a gent que no que realment estiguin que, que no poden permetre's de, de, de pagar doncs, eh, una elèctrica amb els preus que estan, que estan ara mateix, o també de donar ajudes a qui, a qui realment doncs, la, les necessiten no? però sí, és un tema que sobretot a nivell d'empresa també, les empreses comerços que també pateixen una mica doncs, tota aquesta pujada de de preus, de, de tot i bé, de seguir atents i pendents de, de tot el que ens pugui anar passant a partir, a partir d'ara mateix, perquè la cosa no està gens clara i la cosa està bé no sé, fa patir bastant a mi de veure que la, que la situació encara no, no, no millora no millora, al contrari no? hi ha aquests estires i ronces a, a nivell de països i hi ha aquesta guerra pel mig que ens fa patir molt ens fa patir molt Sí, sí, és que el, no, no, millor que no imaginem els pitjors es, escenaris eh, en els quals ens podrien dur aquesta guerra on, on fa dos dies a Rússia acaba de, de cridar la, el, a les reserves sí, sí, sí, sí. i tothom a files, no? I, en fi, és una proxy war que es diu és una guerra per delegació que està fent Estats Units amb Rússia, Ucraïna està en mig i nosaltres també. Clar, per tant... Ucraïna, clar, el que té és que té molt de cereal, té molt de eh, coses per exportar, i bé, sort que ara s'ha desencallat una mica, però patíem també per tot el que, el que això, clar, tot s'ha encarit perquè no, no arribava la, la matèria primera, i, és clar, venia molta part d'allà, però molta, molta part. Però, esclar, veig que anà, ara sí que ja poden exportar més, però ens feia patir molt això, ens feia patir molt. I crec que aquesta guerra s'hauria d'acabar i s'hauria de, de, ja, de, de, de, des de la comunitat europea mateixa, eh, de dir, fem un cot de sobre la taula i tu, dialoguem parlem, ja sé que s'ha fet però no hi ha hagut cap mena de solució de cap manera, però, però no és una guerra no, no arriba mai a bon port, no, no és no, no, no sé, almenys a mi no m'agraden les guerres no. ja està clar. Això, això està clar i penso que molt, molta gent que ens escolta també pensa com jo que no, no ens agraden les guerres, no volem guerres no. el problema és que tenim per exemple el senyor Josep Borrell que és el principal responsable sí de la Comissió Europea i de les qüestions... Bueno, de la Comissió Europea és l'Alemanya a von Leyen, però a nivell doncs, de seguretat exterior i tot això és un, un català sí, sí, sí. Que, que ha estat al govern de Madrid també, i aquest home va, va optar pel hard power, no?, per armar amb tot tipus de d'armament pesat i, i d'anar a allargar aquesta guerra per desgastar Rússia, que és el que als Estats Units li interessa, però en fi, Joan no, no, no et vull no, no ficar no, no, aquests no en aquests temes no, no Entrem en guerra i bé, res, només eh, això eh, que, que acabem aquest curs que, que jo sí que, que l'acabo que, que no em presento l'any que ve això també ja, ja penso que ja és de domini públic i que bé, penso que la tasca que, que hem fet eh, tots aquests anys eh, ha servit de molt, eh, és una experiència realment que, que m'ha omplert molt de, de sobretot la meva part de cultura eh, tota la cultura que, que, que, que hem hagut de moure no només jo, eh, sinó també tots els que m'han ajudat els companys regidors i també doncs, eh, tota la comissió de festes, per exemple o gent voluntària que que, que, que ha ajudat en aquest aspecte no? però bé, penso que hem fet una bona tasca i que, que, que el futur doncs, eh, sigui també molt prometedor i que, que podem veure coses per, per anar millorant el poble sobretot i la seva gent i, i de cares al país també de, de millorar el país i de, de fer-lo doncs, amb les bases ja sentades i ben posades i que ens encaminem cap a cap a una Catalunya realment diversa, però que puguem eh, viure tots plegats, units i, i, i, i ben germenats per entendre's. no? Sí. Va, ara, perquè m'has dit que plega o si sigui, no em semblava allà un discurs de, de candidatura. No, doncs sí, sí, res, només és deixar-vos que, que, bé, que queda d'aquests eh, tres mesos fins a arribar l'any, doncs us eh, disfruteu i que, bé, ens irem veient per aquí, perquè, evidentment, voltant per aquí sí que m'hi trobareu, i, i ajudant eh, que faci falta, doncs també doncs, hi seré. Molt bé, clar que sí. I algun dia, si vols, en podem parlar amb més calma, no sé si un cop hagin passar les municipals i fem una mica també de recapitulació de coses interessants i màques que també s'hagin fet els últims anys, perquè la gent que potser és més jove no, no ho coneix i també pot ser maco de, de veure d'on venim, no? però ja per acabar faig només un comentari que precisament per no quedar-nos amb aquestes qüestions més complicades de, de l'economia i de la guerra que hem comentat, que precisament en, en aquest cap de setmana hi també la fira del joc i per tant aquesta il·lusió, sí, sí. aquestes ganes de jugar no les hem de perdre mai i també són un motor no creatiu que també poden ajudar a entendre, a saber ser, ser crític amb les coses, creatiu i també doncs, a tenir aquesta il·lusió per la vida. No? Plantejar-se la vida com un joc a vegades tampoc està gens malament per trobar solucions o per gaudir-la més senzillament. Sí, els jocs són interessants primer per, perquè fas treballar el, el cervell, fas treballar tot un sistema i tot el cos i penso que que jugar sanament, penso que és, que és important i aquí a la Fira del joc ja, ja es demostra uh, són jocs que, que, que vas veient, que són visualment doncs, uh, tenen la seva roda de ser, per por vegades uh, la, la ment doncs, és la que estava creant i que va dient, has de fer aquest pas, has de fer aquest pas a fer aquest pas per tant penso que la Fira del joc també és una mena de, de mobilització de, de la gent, sobretot els més petits que si és uh, aprenen jugant. Mm. Mm -hmm. Molt bé. Gràcies, Joan. Gràcies a vosaltres i salut per tothom. <totipos> Doncs amb aquesta entrevista, en Joan Soler, regidor de Cultura de l'Ajuntament de les Planes d'Hostoles i director de Ràdio Les Planes. Hem arribat a tres quarts i tres minuts de sis de la tarda. Continuem a l'Eco de la Vall. I a continuació escoltarem una altra entrevista que també vaig enregistrar ahir mateix durant la Fira dels Jocs, la Fira del Joc, que es celebrava aquí a les Planes i és una entrevista que vaig compartir amb la Gema de l'empresa Jogàlia. No només parlem de jocs de taula i jocs digitals també, sinó que ens expliquen com viuen, com viuen els joves de menys de 30 anys com ella, com viuen el present que els hi toca viure. Bona tarda. Bona tarda. Uh, com et dius? Em dic Gemma, Gemma Rius. Molt bé. Véns uh, per la fira del joc i dels productes de la terra, que es fa aquest dissabte 24 de setembre, aquí les Planes d'Ustoles. Correcte, sí. En quins jocs portes o què és el que proposeu vosaltres? Uh, nosaltres, bé, jo, jo vinc de Sabadell, tenim una botiga que es diu Jogàlia i tenim una miqueta de jocs per a públic general, jocs moderns per a totes les edats i en, en tots els gèneres possibles. Intentem abarcar el màxim possible de, dins del que és cada fira i aquesta precisament ha sigut, sobretot el, el, el, avui dissabte, Eh, molt més eh, familiar, infantil, i demà al i sí que es fa una miqueta més jocs de rol, una miqueta més per adults. Però també intentem sempre tenir una miqueta de tot per tothom. Em fa l'efecte que ja fa temps que et dediques a això dels jocs, potser? ser? Eh, jo no, la meva parella sí. La meva parella porta dos anys en el món i jo m'hi he aderit perquè és una cosa que ens encanta els dos, ho juguem un muntó i en coneixem bastant i hem dit pues, fem-ne un ofici, no? tenim una botiga sobre això. I ho vam crear fa poc, fa dos mesos que vam començar, però feia temps que anàvem a fires. I és una cosa que ens encanta perquè apropem el joc allà on, on calgui, que és cada cop n'hi ha més i, i millor. Molt bé. I quina és la recepció que esteu tenint? La gent s'interessa? Esteu jugant també ara mateix? Sí, sí, la gent està cada cop més interessada perquè, sobretot, va molt amb, amb la digitalització del món i la gent sempre tira... Doncs pues, no, llegeix més llibres o juga més jocs perquè és una cosa més analògic no? Que ara és el que més interessa, sobretot i cada cop més el que es fa a les fires és demostracions que és una cosa que estem fent també en aquesta fira i això té molt bona rebuda perquè clar quan tu compres un joc de taula és una caixa que no saps què hi ha dins però si hi ha algú que tu pots explicar i a sobreensenyar i ensenyes a jugar i jugues i dius, ostres, marada, me'l compro és un, és un molt bon plus i és una cosa que s'està fent cada cop més Per tant, aposteu pels jocs de sobretaula, no? Sí, sí, totalment, totalment. els jocs de taula i cada cop més n'hi ha per tothom o sí, cada cop hi ha jocs de taula que s'allunyen moltíssim del que s'entén com a joc de taula al monopoli o al parxís. Ara hi ha coses que van amb, amb tableta o van amb, amb el mòbil, hi han moltes coses que s'inventen i cada cop més i s'està estenent amb, amb horitzons que, que abans no, s, no es creien. Vull dir, cada cop està creixent molt. I et puc preguntar pels videojocs, què, què en penses? És una mica la competència, us treuen jugadors... El, ets pro videojocs anti videojocs jo sóc pro videojocs perquè jo precisament he estudiat programació de videojocs però crec que hi ha un, o sigui que pot compartir totalment el món tant els videojocs com els jocs de taula perquè són coses suficientment diferents com per cobrir diferents necessitats que la gent vulgui o necessiti i eh, no crec que mai els videojocs sobrepassin els jocs de taula ni viceversa perquè és una cosa que cap problema vull dir que convisquen. i estan creixent els dos a el seu ritme al seu món i cap problema jo sóc pro videojocs i pro jocs de taula perquè considero que els dos i altres formes d'entreteniment que molta gent considera com un hobby que perds el temps en realitat eh, ajuden moltíssim en, en cognició en, en treballar el cervell en inclús en multijugadors els jocs de taula són multijugador. els videojocs cada cop més. I això fa que, que la gent comenci, socialitzi més, que no pas parlar per Instagram amb un diem i ja està, sinó que és més a sobre taula o amb cascos i, i a uïda en els videojocs. I uh, més enllà dels jocs o dels videojocs, de tot això, els gamers que també alguns pensen que pot ser una professió perquè alguns poquets no elegits guanyant sí. molts diners però la majoria doncs, no hi arriba no hi arribaran mai sí. no deixar de ser doncs, també un horitzó per, per aquesta gent més jove sí. Què en penses eh? ja no només a nivell del, dels videojocs sinó en quant a la digitalització de la societat com ho veus com a programadora mm -hmm. quin, Quina valoració em fas així a, a nivell general eh? creus que, que és una revolució evidentment que ens pot portar a algun lloc eh, positiu o que té... Moltes parts fosques que també s'han de denunciar. A veure, parts fosques sempre n'hi ha perquè al cap i a la fi les guerres han sigut el que ha fet que la, la tecnologia avancés ràpid, no? perquè sempre estava investigat sobretot en, en pos de les guerres. Llavors, eh, la tecnologia sempre ha sigut una cosa que ha avançat molt i en els últims anys, o sigui, hem avançat molt més en els últims 10-20 anys que en 50 i això jo crec que serà exponencial. Se l'entirà, jo crec, perquè, clar, no, arriba un punt en què potser ja no podem descobrir més, però s'està tirant molt també sobre la cap a la virtualització de la digitalització, és a dir, mons virtuals, reta virtual i aquestes coses. I jo crec, jo crec que és bo, perquè, al cap i a la fi, moltes vegades aquestes tecnologies han ajudat, sobretot, i en, en el que més, en la medicina, que és una cosa que, sobretot, s'està investigant molt per aquesta tecnologia, i crec que la digitalització i la tecnològicalització de la societat està molt bé, perquè el cap de la fi serà que ens farà avançar però té els costats foscos de doncs, tot el que sigui malintencionat, sigui les guerres, sigui eh, controlar la gent, per exemple hi ha hagut molts problemes de les càmeres que miren les cares i la privacitat, o sigui, el, el, la privacitat de les persones que està vulnerada i tot això. Sempre, això sempre serà, però això també hi era abans. En l'època mitjana també hi havia vulneració de la privacitat, l'únic que ara doncs, està combatent d'una altra forma, d'una manera més tecnològica. Però al cap i a la fi sempre serà, serà el mateix, diferent, que, que, cada cop més tecnològic. No et fa por, no et fa una mica de por la, la intel·ligència artificial, l'anomenada anomena, intel·ligència artificial? Uh, Terminator és una molt bona pel·lícula, però no crec que mai arribem al punt en què la intel·ligència artificial ens sobrepassi i ens destrossi a tots. o Sí que la intel·ligència artificial substituirà moltes coses que de les que entenem ara, que són com estem vivint ara, sobretot amb feines, ja sigui automatitzant moltes coses, i no, no sabem ara quin serà el canvi, quines seran les coses que es canviaran, però ni haurà, ni haurà moltes, perquè el cap de la fila en tres artificials és una supercomputació, no? És fer les coses inclús molt més ràpid de lo que ja podíem amb els ordinadors. I el cap de la fila doncs això, substituirà feines que no creiem possible substitució. Però bueno, la, la societat acabarà avançant cap al camí que sigui necessari perquè no no ens sobrepassarà la intel·ligència artificial, però ens hi haurem d'adaptar. O sí, sigui, com a societat haurem d'adaptar la societat en si i els dos de treball, l'educació i tot per per utilitzar aquesta eina, que jo crec que té molt potencial si ho fem bé, que és és una cosa que és molt important. Molt bé. Uh, tens la botiga a Sabadell? Sí, uh, estem al carrer Montserrat 2, a costat de la Rambla, estem som Jogàlia, si busques Jogàlia o Jugàlia Sabadell a Google surt. I fem això, fem són botiga com a de jocs de taula. Però també fem tallers, intentem aproximar una miqueta també a al com fer fires, però allà, no, tenim una zona de taules i es poden provar jocs, tots ensenyem, inclús si compres un joc, te lo podem ensenyar allà mateix a les taules. Vull intentem que sigui una micaeta més pròxima i no tant agafer una caixa i me'n vaig a casa a jugar i mateix llegir les instruccions. O sí, sigui, sempre ens agrada, com pots comprovar parlar i eh, estar pos pues, amb la gent i explicar-ls i, i que ho descobreixin realment i veure la il·lusió que els hi fa descobrir. Teniu clients o famílies que fans que us segueixen i que... De regularment us van comprar en jocs, les novetats sí. i no sé fins a quin punt també en creu vosaltres, esteu en, a, en aquest àmbit de creació de jocs propis, a jugar-li o no? Uh, tenim molta gent que ens segueix sobretot perquè hi ha molta gent que clar, seguia la meva parella quan ho havia fet ell i després ara quan hem creat la nova botiga ens han seguit sobretot molts amics i molts familiars però també gent que és d'arreu, inclús gent que era de Sabadell i van dir, ostres, ara heu, us heu posat aquí, perfecte i... quina altra pregunta? Perdó? Sí, sí, sí ah. feu, si feu jocs propis... Ah, sí, si sí, fem creació de jocs, sí. Eh, encara no hem entrat en el món, però sí que la meva parella, sobretot ell, perquè jo soc una de més de treballar, no?, ell és molt més creatiu i molt més lògic i entén molt més la lògica dels jocs, està creant bastants prototips, bastants prototips de, de diferents tipus de jocs, més grans, més petits, més filler, en plan, per omplir el sol sobre taula, o coses molt més grans, d'hores de joc... Eh, però encara estem en el procés de crear encara no puc dir ni noms ni res perquè no, no en tenim no? però estem en, els, en, en tots els grups d'aquí de, de Catalunya que hi ha grups de creació on es comparteixen idees on es comparteixen prototips i es van ensenyant una de jocs i tal com, com es mou el món i ens ajudem entre nosaltres Llavors, aquí, aquí, està, aquí estem allà però estem entrant Molt bé. ens vols dir el joc eh, més venut mm -hmm. o el que T'agradi més dels darrers de que has vist? No té per ser el mateix? Eh? No és el mateix. El més venut és un joc que es diu Virus, de l'editorial Trangis Games. Uh, és un joc que ha venut més d'un milió de còpies uh, arreu del món i és de creació espanyola, que és una cosa que és molt bo, realment, perquè sobretot els Jocs de Taula estan creats a Alemanya i a Polònia i també una mica als Estats Units. Aquí, aquí a Espanya, també a Catalunya, s'estan fent molts jocs però s'ha de potenciar més, jo crec, perquè és una cosa que jo crec que és explotable, inclús. Com va passar amb King, no? amb els eh, videojocs de mòbil, mm. que King amb el Candy Crush, que és d'aquí de, de Catalunya, de, de l'Ella, o no sé d'on ben bé dones, um, va, va, va donar molt bon no? punt. Pues, doncs amb el joc de taula jo crec que es podria tirar cap aquí, òbviament potser no arriba al mateix perquè no és el mateix target i no té la mateixa, diguem, expansió, però és un, és un, és un, és un bon punt. I Aquest era el més venut, el, el virus, no? El més venut. El que més m'agrada a mi no és el mateix. A mi jo soc de jocs una més difícils. I podríem dir que el que més m'agrada a mi és el Terraforming Mars, que és un joc de l'editorial Maldito Games. I és un joc bastant més dur, que dura unes horetes, però està, està molt ben lligat, les mecàniques, l'estètica està bé. I jo crec que és un joc que és, és molt rejugable i et dona moltes varietats de fer-te a tu la, la teva, també jugant contra els altres perquè hi ha un torill compartit i tal però pots anar-te creant un engine building molt bèstia i que ja està molt, molt bé. Am, amb cartes, no? I, i és, vols... ah, sí, el, el virus és només de cartes, el més venut és només cartes, perquè és a partir de 8 anys, i el Teleforming Mars, que és a partir de 10-12 és de taulell, cartes, recursos, és gestió recursos i gestió de mà. Una miqueta així. I vas, bueno, produeixes, compres coses, construeixes. El virus és més de jugar cartes un contra l'altre. O sigui, tots contra tots. Val. I els jocs de rol han passat de moda o encara mm -hmm. la gent s'anima? Al contrari. No han passat gens de moda i és més amb sèries com Stranger Things, que és una sèrie que ha tingut una demoguda molt, molt bèstia, eh, cada cop es fa més rol. És més, jo, per exemple, jo sóc jugadora de rol Eh, quedem amb uns amics, fem, juguem a Pathfinder que és, eh, diguem, el Germà o cosí de, de Dungeons and Dragons, el tan conegut, però hi ha moltes varietats de rol. Incluso nosaltres a la botiga tenim un joc de rol per, de, des de cinc anys, o sigui, ja s'està començant a introduir el rol també per als més petits, perquè el rol és una eina, és una eina de creativitat, perquè bàsicament estàs creant un món eh, abstracte del no res i, i et crees el teu personatge i vius una altra vida, com qui diu, no? amb els teus amics o en família o el que sigui. I el rol cada cop està, i ho estem veient també a la botiga, que la gent ens ve a demanar, que podem tenir però no ens hi dediquem i el que, el que ens demanen és molt rol, per, sobretot per iniciar i tal, estem veient que hi ha un creixement en la gent que està interessada en començar a fer rol i jo crec que és una cosa que, molt bona vull dir, jo recomano a tothom perquè jo com a jugadora de rol ho he viscut i m'he divertit moltíssim he viscut moltes emocions, inclús plorar vull dir és clar, clar, et crees un món tens els teus companys tens inclús. jo per exemple, que sóc druida, tinc animalons i clar, són els meus companys també perquè els invento, però som, estan allà no, en la meva ment i és aquesta imaginació que has de deixar lliure i és el que, el que fa que el rol sigui tan, tan màgic bah, suposo que el és una cosa que hem de reivindicar, no? el joc en, en molts àmbits, no només en educatiu, sinó també en, en el dia a dia de qualsevol persona, tenir aquesta mm. visió una mica més en fi, desenfadada no? sí, de la vida. Ja. Sí, sí, totalment. El joc, eh, però que el joc en qualsevol aspecte, si ja sigui joc de taula, joc eh, més interactiu, d'aquests típics que es fan a les colònies amb l'escola, videojoc, eh, qualsevol cosa, llibre-joc, hi ha jocs que, llibres que són jocs que vas passant el, el típic de... Susi era un adventure, no? en plan, triar la teva pròpia aventura, que tu deies, eh, vale, si vols fer això, te'n vas a la pàgina 15, no? pues coses així, qualsevol tipus de joc, perquè, com he dit abans, potencia moltíssim el cervell, però també potencia l'entorn, sobretot si, ja sí que hi ha solitaris, i totalment legítims i, i recomanables, però, per exemple, molts jocs de taules són multijugadors, i cada cop hi ha doncs, jocs que són molt més party, i que són de grups més grans, i que, que fa que també és això, no socialitzem que, que es dona entendre com a ah, jugat el parxís és molt parxís eh, o, o qualsevol joc de taula molt més tancat, no? però en realitat no perquè jugues amb vària gent, I inclús hi ha cada cop més grups que queden per jugar és a dir, no tinc ningú amb qui jugar, algú vol jugar amb mi aquest i no es coneixen de res, es coneixen així no com un Tinder però de jocs de taula i això està, està molt bé, cada cop és, és millor Molt bé, eh, si em permets per anar acabant em deixes que et pregunti per la teva generació una mica, com, com veus la situació eh, dels joves com tu eh, menors de 30 anys Catalans, mm. davant d'aquesta crisi o, o canvi d'era, no? perquè estem fent un, un canvi d'era molt important amb la transició energètica mm. i també amb, el, amb els canvis doncs, de, en fi, de la decadència imperial d'Estats Units, l'auge de Xina, però al mateix temps amb aquests límits biofísics del planeta que ens, ens obliguen a fer un canvi radical de, mm. de la nostra societat. No? Difícil, ho veig molt difícil, perquè clar, o sigui, tenim crisi realment des del 2018, tothom va dir que oh, bueno, acabar la crisi, no, no va acabar mai aquesta, l'anem vale? arrossegant. Jo el 2018 pues, no tenia consciència perquè encara era una miqueta més petita, però com que l'hem anat seguint, potser nosaltres, la nostra generació, ha anat creixent no?, amb aquest, aquesta idea de crisi, o sigui, amb com és la idea del bon? no en teníem la crisi, perquè no, la, no havíem patit la davallada, sinó que ja l'havíem viscut com a això és lo normal. Llavors, clar, jo veig que està sent una època de molts canvis, amb la guerra, amb el que dius de l'energia, que s'està desvarotant tota una miqueta, però, clar, no vull dir que estem acostumats, però per allò sembla que estiguem acostumats, perquè, clar, és el que hem anat vivint, en plan, no, doncs pues ara hi ha aquesta crisi, després hi ha aquesta altra, encara que siguin minicrisis que es van anar acumulant, però ja ho hem viscut com la normalitat. I sembla una miqueta trist, no?, però alhora és en plan, bueno, serem els qui pues, ens en podrem en sortir, perquè ho estem veient i estem creixent amb això. I estem intentant que tot tiri endavant, tot i que les adversitats són, semblen infinites. I cada cop doncs, hi ha més coses, sobretot la, la guerra és el que més ens afecta perquè també ha diguem, empitjorat la situació energètica, ha empitjorat la situació econòmica i una situació una mica de tot, no? pel tema de que doncs, la borsa, perquè tot es veu afectat per tot. Amb la globalització ja ha arribat un punt en què és impossible que algú doncs, eh, trenqui un got a Rússia i ningú s'han enteri, o, o no afecti a la resta, això ja és impossible i és una cosa que haurem de viure, i segurament hi haurà molt més canvis, i segurament hi haurà més coses que ens haurem d'adaptar, però jo crec que és com la intel·ligència artificial, no? ens hem d'adaptar a adaptar la societat cap aquí, cap a intentar tirar per on, on puguem seguir tirant endavant, perquè al cap fins el que hem de fer, o si sigui, no hi ha cap altra escapatòria. I jo crec que una cosa que hauríem de fer, això ja com a principi personal, és eh, tenir en, en compte que, que el que dius tu, no? que, la, que la Terra és limitada, no? i, per exemple, jo penso una decisió que és no tenir fills, perquè hi ha molta gent i hi ha, si vols, fills doncs d'adopta, no? I és una cosa que jo penso perquè, clar, estem limitant molt el, el que tenim al nostre voltant els recursos, però ja no, no és dir ah, una, una persona, una boca més, no importa bé, bueno, és una mentalitat, no? No només reciclar, i, sinó que també, bé, bueno, fer altres coses no? Per exemple, compartir se el cotxe o anar amb transport públic o, que són petites i que dius, bé, bueno, doncs pues serveixen d'alguna què passa? Que no només és això. El que nosaltres veiem, i sobretot la meva generació, és que no s'enganyen, no?, els arriba que diuen, i jo crec que el problema, sobretot, eh, ambiental, és les empreses. Vull dir, al cap i a la fi, i tothom ho sap, no?, i no se'n fa res al respecte perquè els que manen són les empreses, llavors, no són els polítics. Però llavors, clar, és el que hem d'intentar combatre, una miqueta, en plan, nosaltres fem la nostra part, però que no ens trepitgin. És a dir, que les empreses no diguin ah, vale, pues que és culpa teva. No, perdona. Si o sigui, tu ets una empresa, és una indústria i estàs pues, contaminant que no vegis. Saps? I jo, clar, sóc una sola persona i si en comptes de tirar la llauna al, al reciclatge, la tiro, al, al rebuig en general, doncs pues mira, no és culpa meva que el planeta estigui tan fotut. ¿vale? Ha sigut de les anteres generacions i sobretot de les empreses. Llavors jo crec que hem de tirar cap aquí, cap a lluitar contra el mal en plan corporatiu, no que es diu, però, però sí, sense ser re, reivindicativa ni radicalista, eh? Però... Però jo crec que és això, que no, hi ha d'haver una consciència de que són les indústries, sobretot, que, que estan provocant tot això. I segona mà, perfecta. Hi ha moltes coses de segona mà que funcionen perfectament i coses així, petites coses que podem fer nosaltres, però, sobretot, el gran és estar tots units contra les empreses i la, la, els que realment la li emparda, no? com qui diu, que és el que crec que com a com a millenial, com a generació que sóc jo crec que ho entenem així. Jo crec que és generalitzada aquesta visió de que no som nosaltres, nosaltres fem el que podem, però no som nosaltres, sinó que són les culpables els que manen, els que tenen diners, i les empreses, i tot això. I jo crec que cada cop hi ha més consciència, i és el que hauríem de fer. Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies. Ho deixem aquí, si et sembla bé, i deixo que tornis a la teva parada amb els jocs. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tu. Un plaer. was a time I'll always remember I could never forget How reality came down around us Like some western movie set When the dust all settled The sun shone so bright And a great calm took over us Like it was all gonna be alright That's how it felt To be alive the revolution from groton to tacoma on many a factory floor the workers talked of solidarity and refused to build weapons of war no more will we make missiles we're gonna do something different And for the first time, their children were proud of their parents. Somewhere in Gaza, a little boy smiled and cried after the revolution. Doncs amb la gema de l'empresa Jogalia, hem arribat a les 6 de la tarda, ja passen 8 minutets de les 6, d'aquest diumenge 25 de setembre. Aquesta entrevista la pots poder enregistrar al costat de la, del pavelló, de la sala polivalent de les Panes d'Hostoles ahir mateix, durant la fira del joc i també dels productes de la terra. I realment aquest, eh, aquests últims 4 minuts de la Gema són per emmarcar i per reflexionar-hi frase a frase. Déu-n'hi-do! Ens deia que, com a joves, gairebé els toca acostumar-se a les crisis sistèmiques i, al mateix temps, ens deia que els joves eh, serem els que ens en puguem en sortir. Per tant, també creu en la seva pròpia força i, i que són també d'uns que poden fer front al seu propi destí per revertir doncs, aquestes crisis sistèmiques que, que els acompanyen a doncs, cada dècada, constantment. Realment em vaig quedar impactat quan va dir que renunciava a la maternitat, però em semblava una decisió absolutament legítima i no em vaig atrever a preguntar-li i profunditzar una mica més, però també demostra una mica... Doncs, diéssim l'empoderament que tenen les joves d'avui. I damunt d'aquesta música'en David Robvi's "After the Revolution", una cançó escrita després de la guerra d'Iraq, de la guerra en la que els Estats Units va invadir Iraq, també amb la participació d'Espanya, com també a Líbia. Per tant, no oblidem que abans de la guerra d'Ucraïna també Espanya ha participat en altres guerres com a invasor juntament amb Estats Units, a banda de que també tenen bases militars al territori de la península ibèrica i, per tant, molta col·laboració amb altres guerres de les que no se n'ha parlat tant o per no anar a guerres tan llunyanes, si ens quedem amb l'aparheit criminal d'Israel, cap al poble de Palestina, doncs ja, ja haureu sentit la, les polèmiques declaracions de la regidora, eh, perdó, de la consellera del govern, de la Generalitat, eh, negant cap tipus de d'aparheit a, a Israel i als territoris ocupats de Palestina quan, eh, dient això, estava negant les resolucions del Parlament de Catalunya en que deia tot el contrari, que efectivament sí que hi ha una aparheit i un règim criminal a Israel que està doncs, assassinant i estrangulant cada dia més a la població palestina. Per tant, fer-se l'amigueta del règim israelià no, sé, no sé a què traia cap ni a quins interessos responia. Nosaltres, evidentment, sempre denunciarem els règims com els israelians, el d'Israel o el de Sud-àfrica en el seu temps, on van crear una apartheid criminal i intentarem doncs, denunciar-ho sempre que, que puguem. De fet, l'any passat vam fer una entrevista amb el periodista valencià David Sagarra i en vam parlar amb profunditat perquè ell coneix molt bé la realitat de Palestina. Així és que, sempre que ho puguem dir, ho recordarem. I hem arribat pràcticament a un quart de set de la tarda i us comparteixo a continuació la següent entrevista, que també vaig enregistrar ahir mateix, amb en Jaume, que és un agricultor jubilat i que ens deia tot això que escoltarem a continuació. Bueno, et pots fer unes preguntes igualment? Ah, això, quan vulguis, no ho sé. Bueno, no, és simplement fer un, unes preguntes ràpides per saber una mica l'estat de la nació, no?, que es diu. Ai, mare, mare... No puguis preguntar així, Ai. responda fins on vulguis eh? com, com estàs visquent la situació econòmica? Uh. Bé, bueno, no sé què dir-te l'econòmica sempre va malament pels mateixos no? Ja. Sempre som els mateixos els que paguem, paguem els plats trencats uh, Acostuma a ser així Sí, perquè ja n'hi ha uns quants que se n'encarreguen d'aconseguir-ho tot ja. o sigui que tranquil però això sempre ha estat així, ara potser hi ha alguna, alguna cosa canviat, no? Bueno, no sé, semblava que, que no sé, amb els temps moderns podria haver-hi més igualtat, però què va, encara hi ha més egoisme. Clar, si entrem en la dinàmica del camp i qui pugui, doncs no, no arreglarem els problemes que hem de solucionar col·lectivament, no? No, no, els estem agreujant cada cop més. A més, cada cop són més grans. Ja no és que uns quants visquin molt bé i altres molt malament, sinó és que estem carregant-nos el planeta. O sigui, aquest nadó que porto aquí no sé el que li esperarà. Jo ja tinc una edat i no em queda tant, però amb ell, que té tota la vida per endavant, vés a saber què es trobarà. Els científics sí que ho saben i ens van entén des de fa temps, però esperem no que... No en... tampoc que ho sàpiguin. Mm. No. Eh, fa 30 anys que batallem per aquest tema... I els científics, llavors, no hi eren. I si deien alguna cosa, ningú els escoltava. I ara que comencen a dir les coses sèries, se n'han donat compte que la cosa és molt més sèria del que es pensaven fa 10 anys o 15. O sigui que tampoc, no sé, no sé tampoc si... Sí. Sí, a més, els científics no tenen la solució. Ells poden... Poden preveure una miqueta, potser, el que pot passar, però la solució no la tenen ells. No, ells, en tot cas, fan l'anàlisi científica i, per tant, rigorosa de, de la situació? Sí, tot i que ja hem vist que, que s'han quedat molt curts amb els antics pronòstics. Els que faran a partir d'ara, suposo que encara demostraran que encara més curts, encara no? Saber. Deixa'm preguntar-te, m'has sí. dit que estaves de cap de setmana, que, sí, que, que veniu sí, del Penedès sí, amb la família... Sí, tant fem una sortida amb tota la família per estar uns dies junts. Molt bé, però eh, et volia preguntar com eh, d'aquest bé aquesta preocupació o en quin àmbit treballes, perquè té alguna relació o és que simplement es, estàs informat d'aquestes bueno, qüestions? No, home, és un tema que a mi personalment m'ho he muntat sempre. A veure, la història comença molts anys enrere, quan teníem rius nets, amb, amb una diversitat animal i de flora i fauna increïble i mica mica es van anar convertint en clavegueres, sort van arribar després les depuradores amb molt d'esforç, les depuradores van arreglar una mica, però la biodiversitat no ha tornat, s'ha quedat molt curta la que tenim. Mm. Bé, bueno, no tenim. És una petita mostra del que hi havia, molt reduïda i amb molt poca quantitat. Mm. Per tant, ja ho veus, que tot va mínim... Només nosaltres anem a l'espècie humana, em refereixo. Mm. Anem a més, però a més en què? En tenir, no em sé. no em sé com a espècie, com a persona, com. sinó en tenir, tenir, tenir, tenir tot. Bé, això ho deia el, aquell famós psicòleg, no? el, el, el, el llibre ser tenir, ah, ara no recordo quin, bé, bé, igual, quin nom era. Però si t'hi fixes ens mesurem pel que, pel que tenim, no? Val. Tinc, que tinc això, tinc allò, fardo d'això... Eh? ensenyo allò a altres, sigui el que sigui, des de cotxes, cases, mobles, el que vulguis, és igual. Però mai parlem del que jo sóc, dels sentiments, del, bueno, lo important ho deixat de banda. Sí, gràcies. El, el fill se li endú el net, potser? Sí, cutxet? el fill se m'endú el net, sí. que avui que es desperti. No, exacte, bé, no vol que es desperti, que m'ha costat molt adult. No, no, no, no, és, ah, final, no, avui... no, tot tranquil, tira, tira. Segur que no entén el que estem dient i millor que no ho entengui. No, entenc, millor, millor, però, millor, Pel seu bé, millor que no. No, no t'entretingu més, només fer un punt que efectivament estem davant de la gran de la sisena gran extinció de la vida a la Terra. Això ho diuen científics, antropòlegs, i per tant això està estudiat. Només cal veure aquest exemple, que no ho paro de repetir, uh -huh. i em ja diran que em repeteixo que uh, s'ha perdut el 90% no, dels mamífers a, a tota la Terra. Jo això El, desconec, el, el volum, eh? sí, és una, és una xifra... Les dades no les sé. És una xifra de l'IPCC d'aquest panell intergovernamental de Nacions Unides. O sigui, de cada 10, 9 han desaparegut, no? de micos, anficebres, aquest tipus de, de mamífers. Sí, sí. Això a petita escala també ho podem veure. Però per no quedar-nos amb aquesta gran sisena extinció de la vida de la Terra, que ens hauria d'acollir bastant, torneu una mica l'exemple i acabo amb això, si sembla bé, de les desigualtats, no? perquè podríem imaginar en Bezos... I vostè o jo, doncs clar, són dos móns diferents, no? aquest el, el president d'Amazon, però sí. també a petita escala també reprodueixen a, a aquests conflictes sí. i aquestes desigualtats. No? Sí, sí. Tu això ho veus el dia a dia? Bé, bueno, jo el que llegeixo o m'arriba és que cada dia hi ha algun ric més i cada dia hi ha uns quants milers o milions fins i tot de més pobres. Això mm. està clar. O sigui, la L'equilibri, el percentatge rics pobres cada cop és més, més distant. Una classe mitjana que està desapareixent, cada cop tenim més, més pobresa. Eh? Vull dir estem ratant ja aquí al nostre país entre un 30 i un 40 cent de, de, de pobresa considerable. I sí hi tenim grans fortunes, però és clar, com no? De, de totes maneres, ahir sentia una estadística que deia que el Líban, que està a, absolutament... un estat fallit, 9 de cada 10 persones eh, són pobres. Per tant, allà sí que la cosa és molt complicada, no? El Líban, bueno, després ens, de molts... Queda, I no ens, no ens, queda, ens queda tan lluny, eh? bueno, A la riba si no sud... Fa, sí, és igual, amb eh? aquest pas ens queden 5 anys per ser-hi nosaltres. Nosaltres estarem, potser, d'aquí uns anys amb la mateixa situació. Si no... Que el Líban? Doncs pues igual, sí perquè la tendència és aquesta, cada cop tenim un quart món aquí dins més gran que, que el que hi havia fa 10 anys, i 10 anys era més gran que el que hi havia fa 20 anys. O sigui, la tendència és a arribar al Líban. Esperem que no succeeixi, però el, el, el, el, el, no, les previsions, no soc un col·lapsista ni apocalíptic, però les, les previsions científiques és que amb un augment de dos graus centígrads, doncs la situació de la vida és molt, és, és molt complicada, no? la terra a nivell d'alimentació, i per tant hi haurà situacions molt complicades a nivell econòmic, eh? perquè no és una qüestió meteorològica, com sabem, no. i sempre hem dit, i per això volia preguntar-te, bueno, permet que t'ho teggi, eh? Sí, sí, volia preguntar-te per aquesta qüestió econòmica, gràcies, més que per la qüestió, diguéssim, ecològica, no?, que a vegades sembla que sigui una cosa independent. Tot va lligat, Clar. tot va lligat. Clar. I penso una cosa... Uh una de les quatre potes de la taula pot ser a nivell econòmic pot ser l'energia o pot ser el que tu vulguis eh? falla i tot se'n van en orris i aquella, aquella taula no se'ns aguanta A Alemanya ho estem veient amb el 20% del gas només Exacte. o sigui, tenim un sistema hem muntat un sistema tan sumament perfecte que la que falli una mínima cosa se'n va en orris o, o moltes dificultats, però evidentment, tornem-hi al principi, aquestes dificultats sempre seran pels mateixos, pels més dèbils, per nosaltres. Bé, suposo que han fires de productes de la terra, de quilòmetre zero, el cap de setmana que ve també és el Benvinguts a Pagès, on s'intenta aproximar a la gent els petits productors agroecològics o, o locals, encara en, que no sigui... Agroecologia, doncs, també ens interessa que sigui local, no? La producció que consumim, suposo que això és una mica l'esperança. Es jo, jo abans que utopíeu veig una esperança perquè tenim casos clars, no, eh? No, perquè la gent no hi creiem. Bueno, no, però no, no siguem tan pessimistes, no? Bueno, perdona, però jo, home, tema ecològic ja entenc bastant. I la... Mira, som tan pobres que hem d'anar a lo més econòmic. I lo més econòmic no vindrà mai d'una producció amb un sou digne i una producció de proximitat. Què hem d'anar? Hem d'anar a buscar explotació o a fora, o explotació interna, com fan grans cadenes, de comprar molt i més barato. O sigui, que si jo soc un pagès, perquè aquells ensenys me'l paguin bé, no me'l compraran, de producció, per molt propera que sigui. Seran un mínim, un mínim que tinguin una butxaca una mica raonable. Perquè en la immensa majoria de la població hauran d'anar a buscar aquell enceam que val menys. I aquest menys bé des de saber d'hivernacles, de l'altra banda del món, si convé. Va, per què deies que et coneixes la, la qüestió agroecològica? Bueno, perquè de tota la vida m'he dedicat. Vaig néixer en una masia on llavors ens es treballava totalment ecològic. Després va arribar l'agroindustria agroecològica dels fertilitzants i de tot això i després, per sort, alguns hem retornat a la més natural possible. però, bé, però està molt lluny, estem molt lluny. No no no estem a l'assumppt. Ni per què ni per cap eh? I perdona que poderdé comptar el pessimista. però clar són molts anys veient que les coses no van a millor i que no ens hi posem, i que no ens hi posem fil a l'agulla. Està clar, l'agroindústria és un monstre molt gran, però jo segueixo creient doncs, que, que, bueno, que poden, poden ser una solució a aquests productors locals. Sí, sí no? millor, millor millor locals que no de fora, sí, clar. Em penso que la seva dona sí, se l'endú... No, però li cosa, no, si tallar... ah. molt, bé, molt bé, moltes gràcies. Bé, a tu, a tu. Com, com es diu vostè? Jo, Joan, Joan. Molt bé, no Joan. No res, eh? bueno, perdó, com et dius? Joan, Joan. Joan. Joan. Molt bé, doncs uh, que vagi molt bé la tornada gràcies. cap al Penedès i que continueu gaudint aquí l'estada, a les planes. El Penedès és guapo, però la Garrotxa... Gràcies, moltes gràcies. Buà. A reveure. Merci. Doncs aquesta era la tercera entrevista que us portava avui. En aquest cas, hem escoltat en Joan, com ell mateix es presentava al final de l'àudio, agricultor jubilat del Penedès. I aquest debat sobre l'agroecologia versus la gran indústria alimentària, ja l'hem tingut aquí al programa en temporades anteriors i des de diferents àmbits, des de l'agricultura, també la ramaderia... Estava pensant en les macrogranges, etc però ara m'agradaria compartir un àudio perquè em penso que ho he dit dos cops al llarg del programa, això de la sisena gran extinció de la vida a la Terra i vull que escolteu aquest àudio, si us ve de gust, per fer-vos una idea de que no és una frase feta, Evidentment, és una cosa molt sèria i no la diria mai així a la, la babalà, sinó que, que té un fonament. I en Jeremy Rifkin, que és un economista internacional, ho explicarà molt bé amb un tall que he tret del documental francès de Main, que es diu Demà, la seva traducció en català. El documental Demà ens deia això sobre la sisena gran extinció de la vida a la Terra. Jeremy Rifkin, continuem a l'Eco de la Vall, a Ràdio Les Planes. Toda nuestra civilización se mueve con combustibles fósiles, los fertilizantes y pesticidas, los materiales de construcción, los productos farmacéuticos son combustibles fósiles, las fibras sintéticas son combustibles fósiles, energía, transporte, calefacción e iluminación. Tras la primera y la segunda revolución industrial de los siglos XIX y XX en las que desenterramos los combustibles fósiles de otra era y creamos la civilización en la que vivimos hoy en día. Tenemos muchísimo CO2 en la atmósfera y ahora el metano y el óxido nitroso impiden que el calor del sol vuelva a salir del planeta. Vivimos un cambio climático en tiempo real y he de admitir que yo subestimaba la velocidad a la que ocurría. Lo más aterrador del cambio climático es que cambia el ciclo del agua de la Tierra. Ese es el problema. Somos el planeta del agua y todo depende del agua. Por cada grado que aumenta la temperatura de la Tierra, debido al cambio climático, la atmósfera absorbe un 7% más de precipitaciones del suelo. Se lo lleva hacia arriba y por eso estamos viendo precipitaciones más concentradas. Eso significa que todo el ciclo del agua está desequilibrado y hay más catástrofes con el agua. Ahora tenemos nevadas más intensas, inundaciones más espectaculares, sequías más duraderas, más huracanes, tsunamis y tifones de categoría 3, 4 y 5. Nuestros ecosistemas no pueden adaptarse a este cambio tan drástico en el ciclo del agua del planeta, y está acabando con ellos. Los científicos dicen, en todos los estudios, que estamos en la sexta extinción de la vida en la Tierra. Esta es la noticia más importante que ha recibido nunca la raza humana desde que vivimos en la Tierra. Debemos entender la magnitud de esto. Solo ha habido cinco ocasiones en los últimos 450 millones de años en las que toda vida ha sido aniquilada. Es rápido, es un cambio en la química del planeta que sí, provoca muertes masivas. Pushing all the problems till tomorrow without any further plans. Doncs això ens deia Jeremy Rifkin, amb el documental de Maine sobre la sisena gran extinció de la vida a la Terra. I una de les solucions doncs, és a impulsar, ajudar a aquesta agricultura ecològica perquè doncs, des del consum local i des d'aquesta visió que cuida la Terra més restaurativa dels sols, que els necessitarem quan el sol estigui doncs, molt eh, matxacat per l'agroindústria, la, doncs, eh, ens ajudarà a poder-nos alimentar i més amb les dificultats de l'augment de les temperatures. No? Ja sabem que anem eh, segur a un augment de 1,5 graus Uh, no podem evitar aquest augment sí que hem de fer tot el possible perquè no passem de l'1,5 però com també ens deia en Joan aquest agricultor jubilat i també hem explicat al llarg de molts programes doncs uh, els ecosistemes estan uh, ben fràgils estic parlant uh, ara en els de Catalunya tenim uns ecosistemes uh, i unes espècies doncs uh, molt malmeses Uh, degut a l'expansió urbanística i també precisament a aquesta indústria uh, de l'agricultura uh, encara que sembla una contradicció ens hem alimentat a base de um, matar la terra i la biodiversitat i aquesta contradicció doncs, arriba al seu límit i, i encara som a temps de revertir-ho i, com he comentat moltes vegades, eh, el que necessitem és més gent eh, treballant la Terra eh, que no eh, fent difusió sobre la necessitat de treballar la Terra. I, per tant, potser el que hem de fer és parlar amb l'exemple, eh, posar-nos-hi. I, en fi, això és un programa de ràdio i no podem treure la xar d'aquí la fals perquè no el poc faríem, no? Eh, sí que podem parlar d'exemples, que és el que l'intentava explicar en Joan del Penedès en aquella entrevista doncs, que tenim exemples com Port Viu, per exemple, aquí a el Vilar a Cugoix o, o d'altres que també eh, hem comentat aquí al programa i hem posat d'exemple de que poden funcionar, que poden tirar endavant i que ens poden servir eh, per replicar-se, no? Arribem a dos quarts de set de la tarda. Això és l'Eco de la Vall el 107.7 de la FM, Les veus de la va i els crits de la Terra. Cada diumenge de 5 a 7 de la tarda i també al podcast del programa l'Eco de lava.org l'ecodeva.org. Estem escoltant de fons aquest tema, Autumn Leaves, que vol dir fulles de tardor, que ens va molt bé perquè aquest divendres 23 de setembre vam entrar a la tardor i, per tant, donem la benvinguda a la tardor. I és un tema d'en de Chet Baker i en Paul Desmond, Baker a la trompeta Desmond al piano. i com que som a les festes de la Santa Espina, aquestes segones festes majors de les Planes d'Hostoles i tenim a l'Orquestra Salvatana a punt a punt per fer el seu concert a les set i mitja de la tarda, doncs què millor que escoltar a l'Orquestra Salvatana per entrar en ambient i després retrobar-nos tots al ritme d'aquests temes, aquestes versions en català, que fa aquesta orquestra catalana d'aquí de la comarca veïna de la Garrotxa. Senyores i senyors, per a tots vostès i sota la direcció de Sant Fiascura, la Gran Orquestra Internacional Salvatà. Moltes gràcies per sintonitzar eh, Ràdio Les Planes i acompanyar-me en aquest segon programa d'aquesta quarta temporada aquí a l'Eco de la Vall. Tornarem el proper diumenge amb nous continguts. Eh, possiblement fem la primera tertúlia d'aquesta temporada. Tinc la intenció, m'agradaria, desitjaria... A poder fer una tertúlia cada mes que m'ajudéssiu eh, a fer aquest programa amb una tertúlia mensual un cop al mes pot ser el primer diumenge de mes el segon, el darrer eh, en funció de, de com ho puguem fer doncs eh, amb les vostres veus doncs podem també compartir aquest programa i les vostres idees eh, les vostres inquietuds les vostres informacions tot allò que vulgueu dir i eh, ja us, us estic convidant a aquestes setmanes a diverses persones espero doncs, tenir aquest primer grup de tertulians fet i -hi, el proper diumenge doncs, arrenquem amb aquestes tertúlies que les farem doncs, al llarg d'aquesta temporada 2022-2023 per parlar de temes locals però també del que a vosaltres vulgueu Així sonava l'orquestra salvatana en un concertant directe, segur que davant de l'escenari. I a la sala polivalent d'aquí de les Planes s'escoltarà molt millor que amb aquest registrament que he actualitzat com he pogut, que és un directe d'una festa major de... Ara no recordo si era Sant o les Terres de l'Ebre. I aquesta versió, doncs, d'en de, Pau d'On és, Aquesta orquestra el que també té interessant és que fa també els seus bolus, fa la seva gira amb, amb la versió de Big Band, que jo em penso que no serà la d'aquesta nit. La d'aquesta nit és la de les versions de temes estàndards uh, en català um, i també té, té aquest format de Big Band on fan doncs, un repertori de jazz uh, com el que podria fer doncs, la, la locomotora negra, per exemple, no? Així és que m'acomiado amb un altre tema de l'Orquestra Salvatana, un popurri de swing per marxar amb bona energia i us espero el proper diumenge a partir de les 5 de la tarda aquí a Ràdio Les Planes, al 107.7 de la FM o per internet a radiolesplanes.com. Moltes gràcies per acompanyar-me, gràcies per deixar-me que t'acompanyi i fins aviat.